Nyolcadik óra. Ebben elmondódik az igazság az igazságról. Hiszen pedzettem már, hogy milyen furcsán van az újságírás az igazsággal. Szinte úgy látszik, hogy hadilábon áll vele. Azért, mivel nem csak egyféle igazság van a világon, és sokféle oldala is van az igazságnak, és a szem is sokféle, amelyik nézi. És egy szemet néha be is lehet hunyni, anélkül, hogy vak legyen az ember. Csak arra a két újságíróra kell mindig gondolni, aki a Jules regényében, Tomskból Irkutskba utazik a vasúton. Az angol telegrafája alapjának a déli telegráfnak Londonba. A terep kiválóan alkalmas hadviselésre, óriás, beláthatatlan, síkság, rendes utak, közben kacskaringós folyók, barátságos falvak, pompás erdők. A francia pedig telegrafál a maga újságjának a Figarónak Párizsba. Ezen a vidéken ki van zárva minden hadviselés. Hatalmas, megmászhatatlan jéghegyek, veszedelmes szakadékok, őrült vízesések. Sehol járható út, sehol lakott vidék. Egy kunyhó sincs a láthatáron. Vajon melyik hazudott a kettő közül? Egyik se. Csak éppen, hogy az egyik a vagon jobb ablakából nézte a vidéket, a másik meg a bal oldalon ült, és onnan tekintett ki a messzeségbe. És azóta is folyton így utaznak az újságírók, legfőképp nálunk. Az egyik fele mindig balra néz, a másik fele folyton jobbra sandit. Persze, hogy kétféle képet látnak. Gáne, hogy mi felénk nem is nagyon iparkodnak a repülőgépet megcsinálni, és senki se nézi a világot felülről. Példákat vegyünk elő. A példa sokszor többet bizonyít, mint minden teória. Első lecke. Itt van például egy lecke. Blérió, francia, viatikus, átrepül gépével a csatornán. Megírandó néhány bevezető sora távirati tudósítások elé. Ebben a néhány sorban el kell mondani, hogy mi történt, és egyúttal kritikáját kell adni a történt eseménynek. Megoldások. A. Abban a harcban, amelyet a levegő meghódításáért vív az emberiség, egy jelentős állomásra jutottunk. Blérió, francia aviatikus, átrepülte a csatornát. Franciaország újjon, újjong, Anglia meghódol, a művelt világ bámulattal nézi a titáni tettet. Az ember ura lett a levegőnek. Gyorsabban, biztosabban, könnyebben, mint bárminő alkalmatossággal röpül a nagy mindenségben. Az útja biztos, mint a levegőt szelő sirály. A nagy légkirály felszállt a francia parton, átröpült a háborgó tenger fölött, és a meghatározott zászlóval megjelölt helyen ereszkedett le a földre, mint a nagy röptében elfáradt sas. Az angol nemzet emlékoszloppal jelöli meg a helyet, ahol a levegő alá szállott. Minek? Az emlékoszlop már ott áll büszkén és magasan. Az emberi haladás történetében. B. Hát jó, Blérió átröpült a kanálist, és nem bukott le. A többi lebukott, és legközelebb Blério is le fog bukni. Mit jelent ez a merés röpülés az emberiség történetében? Semmit. Ugyanannyit jelent, amennyit. Daedalus röpülése jelentett az ókorban. Azt jelenti, hogy sikerült egy játék mint hogy mondta Kárlóban is, akárhányszor sikerül egynek másnak. De a nagy tömegnek nem sikerül, és Blériónak se sikerült másodszor, és Blérió is le fog bukni előbb-utóbb, mint ahogy lebukott, lilienthal kezdve Wrightig, és lehet, még valamennyi. Szerencsés véletlen volt. Jó időben szállt fel. Kedvezett a szél, jól működött a gép, csendes volt a tenger, a helyén volt az zászlós ember. Csak egy föltétel ne legyen meg a sok közül, és most katasztrófáról számolunk be siker helyett. Elhihető, hogy a háborús időkben, amikor hasznát lehetne venni a repülőgépnek, majd megrendeljük a szelet, a csendes tengert, a pontos működését, és azon felül még megkérjük az ellenséget, hogy szíveskedjék a jó leszálló helyeket zászlókkal és póznákkal megjelölni. <gül> Blérios sikere arra jó, hogy a díjat zsebre vágja, de hogy az emberiség dolgát előbre vigye. <gül> Ezen kacagni kell. Vajon melyiknek van igaza? Mind a kettőnek, azaz egyiknek se. Különben itt van a második lecke. Három-négy soros jellemre ez adandó, Jusz Gyuláról a függetlenségi párt elnökéről. Megoldások első. Jusz Gyula, a nemzet hivatott vezére. Erős az elhatározásban, szívós a harcban, vaskezű a végrehajtásban, és makulátlan. Vajon kiről mondhatjuk még, hogy makulátlan? Második. Ha a makadság a lehetetlenséghez való konok ragaszkodás, ha az erőszakos nagyképűség érdem, akkor jut Gyula az első ember az országban. Harmadik. Becsületesnek lenni elvégre az is érdem. De a politikához józanság is kell, ítélő képesség, alkalmazkodás, az idők helyes megválasztása. Néha a mészárost követel a helyzet, néha orvost. News Gyula mindig mészáros. Negyedik. Ha valaki meg tudja gyógyítani a nemzetet sorvasztó bajából, az csak News lehet. Ahhoz, hogy valaki orvos lehessen, Először magának kell épnek lennie. 5. Nem szerep valójúsz Gyulának, hanem orvosi kezelés. Hideg vízkúra, aki ideges, kapkodó, vérmes, nem ura a szenvedélyeinek, miért nem magát akarja gyógyítani? Melyik az igazság? Hát ezért mondom, hogy az igazság bliktri. Cikk kell. Jó cikk, hangzatos mondatok, kellemes forma, és minden cikkhez akad egy csomó ember, akinek jó, és egy csomó, akinek rossz. Az újságíró pedig tegyen úgy, mint mindenki ebben az országban. Arról, akinek tetszik a cikke, mondja, hogy derék, jóra való, okos, művelt és részrehajlatlan ember. Már, akinek nem tetszik a cikke, csak egy szót mondjon. Ami szammal kezdődik, áral végződik.